kuidas kureisand peast ilma jäi. Ükskord möllas kõva torm. Tuul oli nii tugev, et tõstis õhku kureisanda, kes ühes laguunis elutses, sasis ning sakutas teda, kuni viimaks ühes võõras paigas maha pani. See koht, kui kureisand sattus, ponud midagi muud kui soo. Kureisand agab ümbrust uurima, Konib ringi ja tõstab jalgu hästi kõrgele, nagu naiste rahvad teevad, kui nad märjast kohast läbi lähevad. Ja kui viimaks öö kätte jõudis, hakkas kureisand otsima, kus tukkuma jääda. Piilub ühe ja teise põõsa vahele ja... Oota, oot, oot. märkab korraga, et kõik linnud, kes päeval ringi lendasid, olid nüüd ilma peatama läinud. Ei näe lindu, kes poleks pead enne magama ära võtnud. See asi pani kurreis imestama. Ju siis vist oli siin kandis pea, aga magamine moest läinud. Ja kurre ei saandi tahtnud ka vanamoodne olla. Kartis, et tema ole naerma hakatakse, et on teine kuskilt niisugusest kolkkast pärit, kus neist moe asjadest ei teata mitte mõhtkugi. Selles suhtes on sulelistega sama lugu, mis inimestega ei taha kohe mitte kuidagi moest maha jääda. Ainus, millest kureisand aru ei saanud, oli see, mis moodi seda et pead otsast ära tuli võtta. Teistel sulelistel oli pea muidugi tiiva all, aga kust kureisand seda teadis. Ja kui ta teele sattus nüüd vabung silm ehk jängu onu, siis esitaski ta sellel oma küsimuse. Salata pole siin midagi, kostab jäänkoonu. Viimasele ajal on sellesse sohu hirmus palju moskiitosid Ja nüüd on neil, kes siin elavad kombeks, ööseks pea otsast ära võtta ja kindlasse paika kõrvale panna. A oh, kuidas elte taevas nad seda teevad, isand pung silm, pärib kureisand. Jänkonu näerab salamisi kurgu põhjasti ja koostab. Ega nad seda ise tee Oh ei, nad palkavad kellegi. Ja kust siukest leida võiks, põrib kureisand. Siit samast ligidelt kõnni teine alailm ringi ja jälgib, et kedagi ära ei unustaks. Aha, mis on moodi nad oma pead otsa tagasi panevad isand Jäänkonu raputab pead, kui jaksin siis ütleksin. Aga mul tuleb öösiti nii kaua üleval olla, et ma hommikul selle ajal alles norskan, kui nad oma päidele otsa tagasi hakkavad panema. Aga kui siis sulle huvi pakub, toon ma selle tohtri siia. Varsti on mõlemad platsis ja jäänkonu tutvustab. Mul on hea meel, häras, et teid teine teisele esitleda. Kureisand hakkab tohtrile oma häda kurtma Kundi saand, silub mõtlikult lõuga, pistab pöidla veesti taskusse, nagu päris ehne tohter kunagi ja ütleb siis, et ta pole päris kindel kas ta oskab aidata, sest ta polevad veel ühtegi nii pika kaelaga lendavad olevust näinud. Kopab, kui reis anda kael endal suu kogu aeg vett, ütleb siis, et sul tuleks... Pea madalamale lasta kureisand Ütles nii se tohtri ära Kaksas kureisandel pea otsast Heitis ta oma turjale Ja laskes ka loppi kodupoole